Sonra Şeyh Rahimullah buyurur ki, dikru təlbisi gələl-yəxud. O ki, Şeyh Rahimullah ibn e, başqa dinlərə iblis batılı haqqımı göstərir, don giydirir. Məsələn, misal çəkdi, bütbərəslər və s. və sonra başlayır bu səmavi dinlər. Əzlər belirsiz ki, dinlər Var səmavi yalnız ki, səmadan gələn var ağıldan gələn. Və səmadan gələn ümumən baxanda əzərdə tutulur yahudilər, nəhudi dini, nəsrani, bir də İslam. Lakin, din bir dənədir. Və yahudilərdə də, nəsrani də də, misal İslam. Lakin, onlar Musa-nın, İsa-nın dediyini etmədilər, döndülər, aynındır. Yoxsa, din hələ birdir, din müsabi yəni idi, İslam. İslam gələndən sonra daha din qalmadı, İslam hamısın pozdur. O, ya Allah səbhələtə buyurdu ki, din əndə Allah İslam, Allah yanında din İslam dinidir. Başqa din yoxdur daha, qıtardı. Deyirlər Yahudi nəsrani. Lakin, onlar yenə müsəlman olsunlar, tövbə edəyim. E, burada şeyh rəhəmin onlar deyir, yahudlərə şeytan necə oynayır olarla. Ümumiyyətlə, şeytan olarla artıq oynayır deməyir. Deməyir, çox onlara vaxt dair və. Ümumiyyətlə, yahudlər, nəsrlər. Çünki əsas şeytan müsəlmanlarla işləyir. Sağ. Yorulur. Lakin, əvvəl yorulurdu, indi, Rahat da onun çox ço ço Ona görə Abbas Radiyallahu anhümə Gəlib deyəndə ki bes, Ona da soruşdular ki Yahudilər deyir Biz ibadət iləyəndə Şeytan gəl bizə vəsvesə eləmir Amma siz ibadət iləyəndə Özünüz ehtiraf edəyirsiniz ki Şeytan gəl vəsvesə eləyir İbn-i Abbas deyə düz dəyirlər Şeytan, şeytanlarla ne işi var yani Şeytan Gəlin müsəlmanlarla Yəni, imanı düz olanla, Allah iman gətirənlə, Piyamber sağlısıq qəbul edənlə, ona istəyir, çalışır, on zarətdə, yoxsa zarətdə gedənlə ne işi var onun? Və burada Şeyh Rahim Allah deyir ki, onların ən birinci vəsvəsələndən az ki, şeytan vəsvəsələyib onlara, Allahı məxluqla oxşadıblar, Allahı. və oxşatanlardan, məsələlərdən deyiblər ki, Allah məsələn fəqirdir kasıbdır biraz bunlar biraz varlıdır Allah s.w. buyurur ki Allah kasıbdır, birisi varlı və sonra dedilər, Allah gör ki paxıldı aldı billə və s. elə tövratda uydurulmuş tövratda bu saat, müəyyən şeylər var, hası ki, Allaha sözlər var orada bu saat, hala asırda xüsusən də peyğəmbərlərə yəni peyğəmbərlər, müəyyən peyəmbərlər, peyəmbərlər əli salınır və məsələn şeytan vəzifəsənəndən olarsın, onlar dedilər, üzəyir Allahın oğludur o axı ah ki, Tevrat məhv olub getdi, yandırdılar hamısını Rumlular və Allah Subhanallah Üzeyrə yolladı və Üzeyrə aleyhissalam gəldi, Tevratı oxudu əzbər. Onlar dedilər, Subhanallah, sən Allahın oğlusan. Ona görə, ona görə yahu dilər, Allahın oğludur dilər. Bu səbəbə yara. Gələ vaxt ki, Tevratı əzbər oxudu, onlar dedilər, bu Allahdır. Allahın oğludur. Ola bilər, indi, ola, bəs, indi, indi, Firqələr var, olub isim, bəlkə də de, deyən var, deyəcəm bu sözəyim. Çünki Allah Əsməl Qoran deyir ki, onlar deyirlər ki, özəyin Allahın oğlu deyir. Həmsinin, yəni şeytan vəs-səsələndən bir də oldu ki, tovratı deyişdilər. Xoşlarını gəlməyən ayələri gizlətlər və özləri istəyən ayələrə yazdılar. Nağılları daha doğrusu. Həmçinin vəsvəsələrindən şeyx deyir ki, Raximə Allah, Peyğəmbər salsın sifətlərin, Tövrətdə olan sifətlərin gizlətdilər. Və bilirsiz ki, Yahudlər gözləyirdilə, onlarda, Tövrətdə da yazılıb, İncildə də. Bəs gələcək, Raxımə sallallahu aleyhi və gələcək. Bətta, ərəbləri ədəliyirdilər. Və yaxudlar Məkkədə yaşamırlar, əsad, mədinədə yaşayırlar Mədinədə və Mədinə ətrafında qəbirlərlərdir Amma Mə Məkkədə mi yaxud yox idi Onun Məkkədlər laf cahil idilər Amma mədinələ bir az sıvadlı idi Məkkədlərə baxanda Mədinələr sıvadlı Ona görə Mədinə fikir verilsin, Mədinədən qabul etdilən amısı Hələn Peyamur Asası Mədinə gedim Həcdə görüşdü Mədinələ Birinci həcdə neçə nəfər qabul edir, 20-dən çox 2-ci həcdə artıq 70-dən çoxu qəbul edir Neçün? Səbəb nə idi? Çünki onlar elmi var idi, bu var idi, elmi var idi Tezə Peyğəmbər gəlməyə var idi Çünki yahudilər onları deyirdilər ki Bəs gələcək filan kez, belə, sifətlə, belə Lakin yahudlar elbidilər ki Yahud olacaq Və ərəb gələndə ərəblərdən Dedilər, yox Biz qəbul edəmirik bunu Və lakin Allah subhanələr deyir ki Öz övladları üçün onu tanıyırdılar Yəni öz balana necə tanıd Peyğəmbər salı hələ tanrıqda ki, o peyğəmbərdir, 100%-dir Yarifunahum, kəmən yarifun əbunahum Olay üçün, inanskarlıq, təkəbbül və s. olan xəbis qəlbləri qəbul etmədir Sonra, rəxməkullah buyurur ki, həmçinin onlar Onlar, deməli, qəbul etmədilər ki, dinlər nə sıx edir Nə sıxı qəbul etmədirlər Yəni, dedi, İsmaili kəs Və sonra gəldi, dedi, kəsmə Qabaq ki, hökmi nəyəndir? Pozdur. Vəla birinci hökmi nöşk demişdir, məsləhə ki, hikmət sahibdir. olmaz, Allah nöşk belə deyib. Belə istəyib. O bilir, nə vaxt danışma lazımdır. Necə, kimi üçün və necə. Və nəsx var, Quranda da var. <coughs> Onlar bunu inkar etdilər. Və sonra həmçinin dedilər ki, biz cəhənnəmdə biraz oturacaq. <coughs> yəni, o biraz toxunacaq bizə. Onlar elə gəldi ki od Allah subhanahu wa taala deyir ki onlar dilə od bizə bir az toxunacaq əsasən deyir od bizi başqalarından başqaları üçündür vəs bizi ağa onlar hamsicə bizdən başqa hamısı kim varsa quldurlar gəlib deyini kitablanda <coughs> və sairə kimi zəlalətlər sairə kimi zəlalətlər həmsinin sonra peyğambərə təənitlər ki Bəs sonsuzdur və s. Ha, tən etdilər və s. Həmçinin, ən kibisin peyəmbərlər, başqa peyəmbərlərə də Şeyx burada olan iblis necə vəsvəsə eləyir. Ondan danışdı. Sonra Şeyx r.a.m. keçir nəsrənlərə. Onlar da cəhəndəmdə inşallah yanan tayfanadan olacaq. İblis necə İnşallah şeyh sorulardan onlardan danışır, onlardan da danışarız. İnşallah gələn dəstərdir. Allah bilir. Sonra şeyh İbn-i Cezirahim Allah buyurur ki, Zikr-i təlbisi nəsara. Sonra nəsranlərə iblis necə ə, vəsvəsələrləyir? Yəni, bəzədir. Nəsranlərə dinin. Və şeyh burada Yer birinci vəsrəsə başladı ki, bəs İsa Allahın oğludur. Bəzətdə olaraq. Onlar dedilər ki, bəs İsa elə bir ki, bir parçanın bir qırağıdır. Allahın bir, elə bir ki, bir parçasıdır. Bir hissəsidir. Dedilər ki, kundur. Yəni, Allah əsbələtə lədədə oğul İsa oldu. Lakin İmam Əhməd deyir ki, Allah, İsa oldu, öyle, o ondan oldu. O, demək oldu O, oldu Lakin iblis bəzətdə olaraq Və dedilər ki, Allahın oğludur Və həmçinin başqa zərarətləri Həddində artıq çoxdur Öşək yoxdur ki Həmçinin Nəcis dinidir Nəcis nəsnanli Nəcasət dini Nəcasətdir həm əqidə cəhətində Həmsində belə, yəni zahirdən, çünki onlarda necasət, əfsələmənlərdən biridir. Nə qədər mundar olsun, o da sən maşallah, so imanlı adamdır, görsənir onlarda. Onlar həmsə görsən ki, keşişlər e, mundar oldular. Onlar çin millə, çünki məsələndir, nə qədər su deyməsi sənə, o da fəzilətin artırır. Və həmçin bundan da gəlir sufilər Sufilər də nəsranlərdən əmələ gələn şeylərdir, məcusilərdən Onlar da görürsən, sufi şeyhləri mundar olurlar Çinmillər adın qoyublar ki, tərk-i dünya Göyük ki, bunlar dünya tərkibli, ahirət üçün yaşadılar Ola ki, bu cür düzgün deyirlək, elə də Və şeyh burada, yəni onların zələyətindən danışır Bilirsiniz, onlar dəvət edirlər burada e, Şəhə şey yoxdur ki, elmdən geri o dəvətin qabanı alıq, elmdən Sabadla e, İnşallah elmdən dəvət olsa, inşallah e, Batil əqidələr yayılabilməz Çünki Allah s.w. buyurur ki, haqq gəldi, batil gedir ki, batilin məhtəcdə yığılmağa. Hələ yığılan kim, o dağılır. Lakin əsas kəriq haqqı deyəsən. Bəzən insanlar haqqı demək elə öyrənmir və istəyirlər ki, nəsrani dəvət olmasın və s. Asırı mümkündür. Aydındır. Və sonra şeyx burada yenə yahudlərlə nəsrani nəcə iblis olarsın bəzədir. Hətta onlar dedilər ki, biz Allahın Ən sevimləri, yəni Allah bizi çox sevir. Dəyi ki, onları ilə gəldi. Aynın dəyim. sonra şeyh Rahimullah sabiyinlərdən danışır. Sabiyinlər də, burada şeyh on dəhərə gətirib, kimlərdə olar? Sabiyinlər. Və bəzilərdə ərəblərdir, yəni muşiklər o vaxt. Bəzil nəsrənlərdir, bəzilərdir, yahudlərdir, bəzilərdir. Allah bilir, Bəzilər e, onlar ki Tohud əhli olan arasında Allah bilə onlardan biridir neysə Onlardan biridir Həmçinin o da şey yoxdur ki e, iblis Xulası iblis heç keçdən yan keçməyib Hətta Tohud əhlində Vəs-vəsələ eləyir Və iblisin şeytanlardır Və şeytanlar bizim məsciddə də kifayət gələr deyə görsən də de, məsələn hərdən görsən şeytanlı qılirlər görsən başın ona aidə olmay olmayan söhbətlərə girişir xoşu gəlir ki məsələn kimse məsələn kimlə mübahis edir belə iblislər yox iblis şərəftir şeytanlar bizdə var elhamdülayə gözləyməsin hələ şeylə olanda e, geri onun ağzından burasandı yumruqla yox Sözlə deyəsən ki, Rasul s.ə.v. deyib ki, kişinin gözəlliyi odur ki, ona aid olmayan məsələyə qarşımasın. Məsəl. O kişinin gözəlliyindədir. O adam ki, ona aid olmayan məsələyə qarşı kişidir öləsindən. Aynındır, Rasul s.ə.v. O misəlman ona aid məsələyə qarşımalıdır. Və qarşımalıdır fitnədən o zaman, fitnə əhlindən də və biz bilirik burada danışırlar və mümin bir gecənin da danışırlar və onlar özlərinin ehtiyatı olsunlar bura hamısı xoş niyyətlə gəlməlidir özlə xoş niyyətlə gəlməlidir kim pisliyi istəsən inşallah pisliyi ilə də gedəcək Allahın izlə inşallah Aydınlə, ona görə hərə fitnəkarlar iblis şeytanları görəndə onlara nəsiyyət edilməlidir nəsiyyət ölüyün, nəsiyyət olmasa başqa yolla məsələn axırı qabağın almaq lazımdırlar sonra şeyh burada raxıməllullah məcusiləri toxunur və şeyh gətirəcək hamısın burada necə həm ki, müsəlmanlara ayrıca başlayır danışmağa namaz qılanda, oruçlanda vəs-vəsələ eləyir məcusilərdən toxunur inşallah ə, bu da qalaca inşallah obrisi dərsə, ümumiyyətlə Doğrusu hmm. insanlar bəzən Allahın hökmündən danışırlar. Yəni balsın. Allahın hökmündən. Allahın hökmü, Allahın hökmü, Allahın hökmü. Görürsən, riba və s. riba halal etmək və s. Birinci o cür avam insanlara demək lazımdır ki, e avandır ki 70 il kommunizmdən çıxan cəmiyyətdən o öz ki yəni 7-ci əsrdə İslam dövlüktür necə idi, özür olsun mümkün də o, o özü hələ dövür o danışan sən bir də o danışanı dinləsən Allahın hökmünə edirsən hə? Allah eğer xırdalasın cüzlərlə Allahın hökmünə özü müxalifdir Allahın hökmü hakimə aiddir hamıza ham aiddir həm məhkuma aiddir əndə və insan Allahın hökümünü tətbiq etməlidir bazarda qədər. Bazarda qədər Allahın hökümünü. Heçələ var Allahın hökümündən danışan özü tətbiq etmir. Onu ki hələ şey olanda ümmətlə o cür nağılları qulaq asanda birinci sən Allahın hökümünə hökm verirsən, vallahi yox. Hələ Allahın hökümünü pozanlar hələ o Allahın hökümünü danışanlardır. Və e, xavariclər. Allahın hökümündən danışdılar, hələ Allahın hökümünü özləri pozdular. Ən birinci Ola ki, iblis onları dəyişdirir başqa cür, göstərir və şirtir, söhbəti olan xəbəri yoxdurlar. Çünki cahidlə. Və cahidi iblis necə istəyir, oynadır. Və demək ki, hələ adamlarla da biraz az ehtiyatda olmaq lazımdır və əmçinin başı salmaq lazımdır. Aydındır, ən birinci elm öyrənmək lazımdır. Elm. Elm göstərici sənə Allahın hökümünədir. Aydındır, birinci tohid öyrənmək lazımdır. Tohid, Peygamber Hasan sünnətin Nə danışmı olar, hansı məsələlər girişmək olar və s. Ondan sonra belə məsələlərdən danışa bilərsən. Yoxsa heç nə bilmədən qarışsın, zəlalata düşəcəksən. O adam ki, məsələn, Quran hikərimi bilmədən qarışsa zəlalata düşəcək. Quranı zəlalata aparacaq. Quran nə vaxt sənə zəlalata aparmaz, qoruyar, sənə zəlalatdan Əgər düzgün yanaşsın, aydınlayım. Allah spontanə, inşallah bizi sabitləsin. Sonra şeyh Rahimallah bin Cövziyyə Rahimallah buyurur zikr-i təlbisi iblis aləl-mənəcəminə və sahəbul fələq Sonra şeyh necə nice fələq əhlinə, yəni müneccimlərə zədə bu ulduzların azadına meşgul olanlara necə nice, vəsvəsələr edir Becədir və qədəni <gülüyor> Və Məsələn, vəsvəsələrindən Deyirlər ki, bəs bu aləm qədimdir. Yəni, əvvəlidən, bunun xəlqindən heç olmayıb. Öz-özündən olub və, və ya hələ bəli idi. Cürbə-cür rəylər deyirlər. Bu, vəs-vəsələndəndir. Yəni, xalıq yoxdur. Və təbii, ularımız küfürdür. Hı, yəni, bu əqədə olan kafirdir, şey yox. Və hətta müsələmanlar da görürsən, Şafi-i Deyir, bir az fələk elmi məşğul oldum, qorxdum bu elmdə, qorxdum ki, münəccimlərdən olaraq, tərkilədim. Yəni, biraz az məşğul olub, sonra tərkilib ki, bəs qorxub nəsə birdən düz olmaz. Ümumiyyətlə, insanlar əqidələn yəni, bağlı ilə ulduzdanla, belə var, görsən, uzunqulaq iri və ya uzunqulaq ayı, kim məsələn, uzunqulaqın ayında da olubsa, 6-cı gün şəhərə çıxmasın, yoxsa ticarət eləsin. Ulduz belə deyil, e, səbəb bu amsı küfrdür. Kirbizlə reklam bu bunu. Bir dənə var ya. Hmm. Hmm. Deyil ki, belə eləyirsən. Meymun ayında olan belə. Hmm. Subhanallah. Olmaz bələ şeylərə inanmaq Küfürdür Qeybə Allah subhanətə Allah subhanətə ayəşə edə alinə Ulduz yox Belə adam var ki Səhər birinci ona baxır sonra Yəni günün o cür qurur Ulduzun bilməli nə deyir Subhanallah Ulduz əqidəsi On yerə biləm ki, küfürdür Gəli çəkinəsən Və cəmaata da bəyənləməsən ki Bu cür şeylərə inanmaq olmaz və sonra həmsinin necə bəhsi inkarlayanlara vəs-vəsələyir şeyh yəni iblis və bəhsi inkarlamək yəni inkarlıyır ki öllər təzdən diriləcək yəni insanlar öləndən sonra dirilməz və bu da şübhələndən biridir müşiklərin, abu cəhlin abu cəhil yaxşı idi məsələn heci abu cəhil Çünki hərçi eləyirdilər müşkələr. Ebu Ləhəb zat, ilə, Ece Ebu Cəhil Bunlar məyəşələ eləyirdilər, yəni inardırlar. Deyirdilər, Allah Subhanətə Həliqdir, Ruzu vələn Allahdır Vəs dirilən Allahdır, öldürən Ece Ebu belə deyirdi. Lakin, e, körüyürdü nədə, vasitədə Allah vasitə qoşurdu, hansı ki İslam gələdirdə o cür olmaz. Və həmsinin dedi ki, bəs öləndən sonra dirilməyəcək insanlar. Bu da müşriqlərin inkar etdiyi şeylərdən biriydi. Birinci vasitəni qəbul edilmədilər, dedilər ki, a, bu nə danışır? Ha, i̇kinci də bəs şey, yəni, insanlar öləndən sonra dirilməyəcək. Və ona görə Allah s.q. qurandır, əgər oxsan fikir verəsən, neçə yerlə onlarla mübahisə edir? olan dəlilə batil göstərir ki, olan dəlilə batildir məsələn, deyilə, əgər inanmursa birinci nün üçün inanmırsınız əgər birinci heçnədən xəliq etdiksə səni bu, ikinci hasanddır var idin, və qəd dağılmışsan, yığmaq lazımdır hansı çətindir? təbii, birinci birinci inanır ki, Allahdır xali vəli, Allah mənə xəliqətdir, heçnədən ikincidir, yox hansı ki, var idin, və dağılmışsan, on yığmaq lazımdır hansı çətindir? Çətinə inanır, Hasanə inanır var. Və ya, məsələn, başqa cür, yəni, şübhələr cavab verir də Allah subhanətələ, Quran-ı da cavab verib bularaq. Və də peyxəmbərlər göstərib, peyxəmbərlərdən biri Bəqərə Sürəsindədir. Deyir ki, YARAB, yəni, göstərmək məsələsində, yəni, necə insanlar Təzdən yığılacaq, qalxacaq ilə Allah subhanə uzun olan onun Öldürür e, Daha doğrusu yətisdir o peyğəmbəri yüz il Yüz ildən sonra oyanır Bir daha ağızın altındaydı, oturmuşdu, süfləsində Qoymuşdu qabağa Yüz ildən sonra oyanır bunu Görür, uzun qulağımsa sümüdü, dağılıb Və hər şey dəyişib Sonra din indi baxk ilə Necə birləşəcək Bəqələ sırası axıncı ayələrdir və baş dirilir üçün millə biləşir, sonra ət gəl üstünə, dəri gəlir və ruh gəlir təzən uzun qulaq dirilir, və belə və şey yoxdur ki xalik üçün bu heç nədir və bəzilə başa çıxır ki bəs, e, bəs torpaq olacaq, elə necə bu diriləcək bu xanında sudan əgər xalik eləsə torpaq onun üçün nədir aynındır və bəzilə başa çıxır ki bəs qəbirdə o söz var ki, gör ki, yaxşı yaşamaq, pis yaşamaq, Bəs açandı görək, orada üçü talib olsun, villazad, yaxşı yaşama odur, sad. Deyil, açmışı, görmüş, necə var hələdir. Səhə e, şey yoxdur ki, e, bu qeybi məsələdir. Və əzab çəkir, ruh da, bədəndə, əlbüsünün var, cəmanın qidesini görəm. Və əmçinin e, ləzəyət alır, e, cənnətin nimətlərindən ruh da və bədəndə. Lakin necə bilirik? Ola bilər, yəni məyit görərik, diyanıb ancaq əzab çəkir. Artıq çünki başqa mərhələdədir, başqa aləmdədir. Çünki bizim aləməyə görə bəli, əzab çəkəndə görəyə aləmət olsun, hərəkət tərəfənsin zadır. Amma bərzah həyatı isə başqa həyatdır O həyatla bu həyatı müqayisəm olmaz, Necə ki cənnət həyatına bu həyatı müqayisəm elməz. Ayın və Deyilər şəhidlər diridir Diridir olar ölüblər yəni bədəndən Lakin ruhən Onlar cənnətdədirlər Allah Subhanədə şərəfləndirib onları Allah həndə yəni, ruzlanırlar Necə peyğəmbərlər də Lakin necə bilmirik Və ya məsələn İsa Aleyhisselam diridir bu saat Lakin bu gib İsməlidir bizə görə Hətta yaşasın Həm də bu o da il Lakin necə biz bilir Lakin bilmirik necədir Çünki o başqa aləmdədir tamam Allah yanında. Yəni bu dünyanın müqayisəliyi olmaz. Bəziləri bu dünyanın müqayisəliyib inkar edir. Məyəşət elə düşgün deyil. Axirat həyatının əhkamları, şəraiti başqadır. Bərzah həyatının əhkamları, şərati başqadır. Həmçinin bu dünya əhkamları, şərati başqadır. Müqayisə edib heç birini müqayisəlmək olmaz. Necə binə basradəyəllahu anhu onhuma cənnətdə meyvələrin adı bir gələ bilər, amma keyfiyyət tam başqadır və bu vəs-vəsələr təbii iblisin mümin inşallah yəni, bəhsə iman, iman alt şərtindən biridir yəni iman ehli ona şək gətirmək olmaz Çünki iman şərtlərində şək gətirsün artıq köfürdir və sonra şeyh rahimallah başlayıq başqa məsələlərə iblisin vəs-vəsələrindən inşallah gələn dəstərdə danışar Allah bilir ümumiyyətlə bu məsələ bizim cəmiyyətdə də var yəni, doğuşan ayı həni, uzun qulaq ayı Və İnsanlar çoxsa bələşilə inanır Elə bilək ki, ulduzlar nəsə təsir edir nəsə və Kim Uzunqlağ ulduzunda doğulubsa Və bu vəftə Dördüncü gün məsələ, heytə çıxmasın Maşın vurar onu Və səira Və hətta alə el məhli Çıxıb qıcır İblisin dostları Və yayırlar İblisin köməkçiləri Və bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, ulduzlara iman bizdə necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, həl-i sünama cəmadə ki, biz ulduzlara baxırıq ki, Allah s.w. ulduzları üç şeyə görə yaradıb. Deməli, birinci, dünyanı bəzətmək üçün, səmanı. Hmm. İkinci, yol tanımaq üçün. Çünki, Kervanlar dənizdə gəmilər, ulduzlara baxıb gedirdilər. Ba, bu, bu Kompostur, satıbı, bir şeylə yox idi Uluzlarla gedirdilər Həmçə, üçüncü deyə Cinləri qovmaq üçün O cinləri ki, hansı ki, qədərə qulaq asmaq istəyirlər Mələkdən Bir illiyi yazdığı qədərə Bəzi cinlər gedirlər, samanın qaflarını Qovlar qulaqlarını ki, qulaq asınlar qədərə Çünki gətirib burada bizim baxıçılara Bir az xəbər versinlər güclü baxçılara baxçılar çoxdur çoxsu yalancıdır və elə var doğrudan iblisin dostlardır və ulduzlar hətta səmadə axşam vaxtı görəndə görəsəm bir dənə keçdi ulduz o cinləri qovur o cinləri hansı ki qulaq asmaq silahların qədərinə mələkilər yazan qədərə və Allah üç şey görə yaradıb ulduzlar bulardır lakin ulduza necə baxma lazımdır Başla <coughs> ulduzlara baxıblar, elə biliblər ki, ulduzdur hər şey eləyən. Yaxşı ulduzdur verən. Təbii ki bu böyük şeydir. Ulduzlara baxanda o çıraqıda ki, o adam ki, etiqad eləyir ki, və ya deyir ki, ey ulduz, ey Mars, biz bize uldu şey ulduz yani yağış ver. O kəfirdir, şək yoxdur. Çünki şi, böyük şirkiliyib, böyük. Şirk üçün övü daxı. İndi şirk olub heç nə? Tovhid. Şirk olub əla tovhid. Tovhid olub şirk. Yox, bidət. Tovhid olub bidət. Yeni bir şey. Şirkisi olub ən gözəl bidət. Allahım, ustağım. Deməli, 2-ci növd ulduzlara iman gətirənlərin deyirlər ki filan ya, ya ulduzdansa ya yağış desələr kafirdlər. Yəni böyük şəkli bu. Həmçinin şirkin 2-ci növdü. Çünki ne üçün kafirdir? Nə üçün şirk elədir? Allahdan qərislə nə dua O şey ki Allah qəvrdirdi. Allah Subhanahu Quraan-da buyurur ki: "Məmməni yəd olmayan Allah ilahın ən axır. La burhanan La burhana lehu bihi fəinnəmə hesabıha ində rabbih innahu la yufliful kafirin Müminun suresi 17-ci ayə Allah s.ə.v. bu ayədə buyuruyor ki, kim Allahdan qeyrisini dua eləsə, istəsə bir şey Allahdan qeyrisindən o şeyləyə ki, Allah qadırdı ona belə məsələ o dəməkdir ki sən birindən kömək istəmək olmaz, ancaq Allahdan istəyə şey, Allahdan istəyəməsən o şey ki, məhluk pazarır, məhlukdan istəyə bilərsən. Məsələn, insan xəstələnib Mən Allahdan istəyirəm Şəh yoxdur, istə Allahdan Çünki şəfaa verən odur Ola səbəbdən götür səbəb O səbəbləyə ki, şəriyyət deyib Bu səbəb olmalıdır Amma o şeyləyə ki, şəriyyət deyib səbəbi götürmək olmaz Və Həmçə başqa ayda Allah s.ə.v Bu ki, Və ənnəli məsəlcədə lillahi Fələ tadı ummə Allahi əxədə Cin suresi 18-ci aya Allah s. Allahın beytində Allahdan qeyrisinə dua etmək. Du, yəni Allahı çağırmaq, Allahdan qeyrisinə çağırmaq, ondan şəfa istəmək. Həmsinə Allah Subhanahu Allah başqadır. Buyurur ki, Allahdan qeyrisinə hansı kəsənə nə fayda verir, nə də zərər verir? Yarpaq yəni əşkələr, heykəllər, daşlar Və səir, onları oxşayanlar. Onlar nə fayda verir, nə də zələr. Onlara dua eləmə. Çünki Allah səhəndəri deyir, onların nə fayda verir, nə də zələr. Fə-in fəaltə, əgər etsən yəni Allah'tan qeyl dua, hansı ki nə fayda verir, nə zələr. Fə-inəki idəm minəd-zalimin. Onda sən zalimlardansın. Zülüm də şirkdir yəni bu ayədə. Yəni mürşiklərdənsən. Yunun suresi 106. aya Deməli bu şirkin birinci növü hansı ki ulduzlarda insanları çoxlu şirk elir. 3-cü ki o da böyük şirkdəndir. Təbii ki bu şirk birbaşa ulduzdan istəmidir. Bu rububiyədir şirkdir. Rububiyədir. Dindən çıxardığı şək yoxdur. Öz də yaxşı yol ona gedir uzağa Allah bilir. Nə qədə? Gəlsən görsənmir da. Hə həmsinin <gülüyor> şirkin ikinci növü hansı ki ulduzlara nisbətən ə, baxır ki bəs bu yağışları hamısının ulduz diləyən. Laçə dua eləmir. Fərqi budur ki birincilən dua eləmir. Demir ki ey venera məsələn bizə yağış verir bizə vəzifə verir və sairə. Bu deyir ki baxır ulduza ki filan ulduz ulduzdur bunu eləyən. Birinci dua elirdi. Amma ikinci isə dua eləmir, lakin görür ki, o ulduzdur. Məsələn, və nəyirədə bu işləyə görəm? Daha doğrusu, birinci uluhiyyədə şirkədir. Bu, rübubiyyədədir, ikinci növü. Çünki birinci duayıdır, ahir. Dua ibadəttir, uluhiyyə aittir. İbadət olan məsələlər uluhiyyədir. Tövhid-i uluhiyyədə, uluhiyyədə birinci. Amma ikinci isə dua eləmir. Lakin görür ki, məsələn, bunu hansısa ulduz Bu da şirktir, böyük şirk. Həmçinin bəziləri, görürsən, ulduza baxırlar, o kiçik şirki artıq gedir, səbəb görürlər ulduzu. Bilir ki, Allah deyən, vələ ki, səbəb görür onu. Bu da bağlıca şirktir. Bu cür də etiqad eləmək olmaz. Ulduzu səbəb görməyir. Lakin etiqadın da bunu ki, Allah deyən. Allah da xəlq eləyən, yaxşı və s. <gülüyor> Həmçinin, lakin... Iı, həmçinin üçüncü cü var, ulduzlara baxanda bu bu cür fikir caizdir olar. Məsələn, ulduzlara baxır vaxt kimi, vaxtı bilmək üçün. Məsələn, yağış yağır və ya o filan ulduz belə gələndə bilir ki, yağış, yağış yağa bilər. Necə ki, məsələn, hava məlumatı buludlarla elimlə. Bulud məsələn gələndə Furod isə bilirsən ki, artıq ehtimal var ki, yağış var. 100% olmasa. Bu cür eyb etməz ulduzlara baxmaq. Yəni, baxırlar havanın məlumatını bilmək üçün. Aydındır ulduzlar, nə ki, ulduzların buluddan, ulduz söhbət ulduzdan gəlmir, ümumiyyətlə, ulduz moddur dəbdir. Bulud yoxdur, doğuşan buluddan azadı yoxdur. Bu belədir, bu əqiqdə. Ulduzlara nisbətən Ayda belə olmalımdı. Məslumunda ki, fəqət vaxt kimi bilmək üçün baxmaq olar. Amma qaldı ki, səbəb görməyə və ya demək, o da eliyən və ya ondan istəməyə bulan hamısı köfürdü. Övüşükdü. Allah Subhanahu qadağan edib. Həmçinin ulduz falı da zəhad olansı min bir gecənin ağıllarıdır. Ya da Məlik Məmmədin təyib yeməri. İnsan Məsluman gəlib belə şeyə inanmıyan. Allah razı olsun. Bana